Ти маєш право так зробити, Равіку, прошепотіла вона. Без тебе мене вже давно не було. Дурниці. Де ж би ти ділася? Ні. Я тоді хотіла, коли ти вперше зустрів мене. Я не знала, куди дітися. Ти мені дав цей рік життя. Це подарований час. Вона поволі повернула до нього голову. І чому я не залишилася з тобою? Це я винен, Джоан. Ні. Це... Я й сама не знаю, що. За вікном... Стояв золотий полудень. Завіси були засунуті, але по боках пробивалося світло. Джоан лежала сонна, приглушена наркотиками. Від неї мало що вже залишилось. Ці кілька годин зжерли її, мов голодні вовки. Тіло під ковдрою здавалося пласким і вже втратило опір Джоан то засинала То прокидалася Часом була майже непритомна А часом знов мала ясну свідомість Біль налягав на неї Вона почала стогнати Равік зробив їй ще один укол Голова, промурмотіла вона Дедалі дужче болить голова. За кілька хвилин вона знов озвалася. «Світло! Дуже яскраве світло! Ріже в очі!» Равік підійшов до вікна. Він спустив жалюзі і щільніше засунув завіси. Тепер у палаті стало майже темно. Він повернувся і сів біля ліжка. Джоан ворухнула губами. Як довго це триває? Так довго, ліки вже не допомагають ревіку. Ще дві-три хвилини. Вона лежала спокійно. Нерухомі руки були простягнені на ковдрі. Я мушу, мушу тобі. «Багато чого сказати. Потім, Джоан. Потім. Ні. Тепер. Нема вже коли відкладати. Мушу багато чого пояснити. Мені здається, що я майже все знаю, Джоан». «Знаєш? Наче знаю». Судома. Равік помітив, як по тілу в неї пробігла хвиля Судоми. Ноги були вже спаралізовані, руки також, тільки груди ще здіймались і опускались. «Ти знаєш, що я завжди була тільки з тобою?» «Знаю, Джоан. а інше було...» Саме хвилювання. Так, я знаю. Джоан хвилину лежала мовчки. Чути було тільки її важкий подих. Дивно, знов тихо озвалася вона. Дивно, що людина може померти, коли вона кохає. Ревік нахилився над нею. Сама темрява, і в ній біле обличчя. «Я... я не була добра до тебе», – прошепотіла Джоан. «Ти була моїм життям. Я хочу і не можу. Мої руки ніколи вже не обіймуть тебе». А він бачив, як вона силкувалася підвести руки.